Hoofstuk 29 Dit was alreeds middag, maar die hoofman het hierdie keer almal op om laat wag, en Jozef het in bang afwachting die oomlikke afgetel, maar die hoofman het nie tevoorschijn gekom nie. Daarom het Jozef homself tot jawe gewend en gebid, My Elohim en my meester, ek bid u, dat u my toch nie so in so angst sal laat nie, want kyk, ek is oud, en al tamelik swak in al my gewruchte. Sterk my daarom dier ‘n boodskap, wat ek moet doen om nie tot skande te word, voor al die seens van Israel nie. En kyk, toe Jozef so gebed het, het die hoofman byna buiten aas aangekom en met Jozef gepraat. Man van my hoogste achting, ek kom juist terug van een mars, wat ek self met ‘n groot legioen, oor bijna 'n derde van die pad na Jerusalem gemaakt het, om iets van die perse te verneem. Ek het ook ooral verspieders opgestel, maar tot nog toe kon ek niks uitvind nie. Wees maar net rustig, want as hulle kom, moet hulle by my wachtposte stop, wat dier myself opgestel is. Dit sal vir hulle bepaald nie maklik wees, om iewers dier te breek en tot hier te kom voordat hulle dier my verhoor en beoordeel is nie. Daarom gaan ek nou daarlik weer weg en sal die wachtposte versterk. Vanavond is ek weer by jou. Nou het die hoofman weer vinnig verder geloop en Jozef het Elohim geloof en aan sy seens gesê, Plaas nou die ete op die tafel en jy, Salome, vraag aan Miriam of sy saam met ons aan die tafel wil eet of sal ons die spijse na haar bed bring. Miriam het echt terself baie opgewek met die kleinkie uit haar tent gekom en gesê, Omdat ek sterk genoeg is, wil ek by julle aan tafel eet, bring net die krippie hierin vir die keinkie. Joosef was baie verheug daar oor, en het vir Mirjam die beste stikkies voorgesit, en hulle het Jahwe Elohim geloof en geëet en gedrink. En kyk, toe hulle echter nog maar nauweliks klaar geëet het, het daar opeens een groot lawaai voor die grot ontstaan. Jozef het Joël uitgestuur om te gaan kyk, wat daar aan die gang was. Toe Joël by die deur na buiten kyk, want die uitgang van die grot was getimmer, het hy hylle karavaan perse met belaaide kamele gesien, en met een bang stem gesê, Vader Jozef, in die hemelsnaam, ons is verloore, want kyk, Die berichte perse is hier met baie kamele en een groot dienst personeel. Hulle slaan hulle tente op en slaan kamp op in een weie kring heeltemaal om ons grot heen en drie aanvoerders wat met goud, silver en edelsteene versier is, pak gouwe sakke uit en maak aanstaltes om hulle self hier naar die grot te begewe. Door hierdie nies was Jozef byna stom geslaan. Met groot moeite het hy sy woorde uitgespreek. Meester, wees my arme sonder barmhartig, ja, nou is ons verloore. Mirjam het echter die kynkie geneem en met hom in haar tent ingehaard loop en gesê, net wanneer ek dood is, sal hulle hom by my kan afneem. Jozef het nou, Deur sy seens begeleid na die deur gegaan en heimlik gekyk wat die perse doen. Toe hy echter die groot karafaan en die opgeslane tent te sien, het hy nog dubbeld so bang in sy gemoed geword, so hy daarop vierig begin te smeek, dat die meester om toch hierdie keer uit so groot saam moes, nood saam moet red. En kyk, terwijl hy so gesmeek het, het die hoofman in volle wapenrusting gekom, begeleid dier duisend soldate, en het die soldaten aan beide kante van die grot opgesteld. Hy het self na die drie maagheers toe gegaan en hulle gevra met welke doel en hoe hulle, dier om jyltemaal onopgemerk, hier aangekom het, en die drie taal het eenstemig met die hoofman gepraat. Beska ons toch nie as vijanden nie, hy sien immers dat ons geen wapens by ons dra nie, nog openlik, nog verborge. Ons een sterre kundig is uit Persie, en ons het een ou profesie waarin geskryf staan, dat daar in die tyd vir die jodeers een koning van alle koningsgebore sal word, en sy geboorte sal dier een ster aangekondig word. En hulle wat die ster sal sien, moet hulle self op reis begewe, en na die plek trek, waarheen die machtige ster hulle sal lei, want waar die ster sal bly staan, daar sal hulle die verlosser van die wereld vind. En kyk, boe hierdie stal staan die ster, sekerlik vir elkien sigtbaar, selfs gedeene die helder daglik. Hy was ons gids hierheen, hierboe hierdie stal bly staan hy, en ons het veilig en sonder probleme die plek bereik, waar die wonder van die wonder omself in levende luive bevind, een pasgebore kind, een koning van alle konings, ‘n meester van alle meesters, jawe in alle ewigheid. Om moet ons sien aan bid en aan om die hoogste hilde bring. Versper ons daarom toch nie die weg nie, want ons is beslist dier geen bose ster hierheen gelei nie. Nou het die hoofman na die ster gekyk en was uitermate verbaas daar oor, want ten eerste was die ster baie laag en tweede was sy licht byna net so sterk soos die natuurlijke lig van die son. To die hoofman omself van alles oortuig het, het hy aan die drietal gesê, Goed, ek het nou dier jylle woorde en dier die ster tot die oortuiging gekom, dat jylle met eerlijke bedoelings na toe gekom het. Maar ek sien nie in, wat jylle tevoor in Jerusalem by Herodes moest doen nie, het die ster jylle ook Die weg nou om gewys? Waarom het jylle wonnelike gids jylle dan nie dadelijk hierna toegelein nie, terwyl hier toch beslis die plek van jylle bestemming is? Hierop verlang ek nog geantwoord van jylle, anders kom jylle nie in die grot nie. Die drie sê, die groot Elohim sal dit weet. Dit moes beslis in plan, sy plan ingesluid leie, want niemand van ons was ooit van plan geweest om Jerusalem ook maar van ver te nader nie. En nie kan ons volkome gloe, die mense in Jerusalem geval ons glad nie en allermins die forsie rood is. Aangezien ons echter al reeds daar was en die aandag van die hele stad op ons gevestig was, moes ons wel aangee wat ons voorneme was. Die priesters het aan ons inlichting via die koning gegeen, wat ons versoek het om om die nies oor die gevinde koning oor te bring, so ook hy sal kom en aan die nieuwe koning sy eer sal kom bring. Maar die hoofman sê, dit sal jylle nooit doen nie, want ek ken die voorneme van hier die fors. Ek sal jylle eerder hier as gijselaars hou. Ek ga nou eers na binne en sal met die vader van die kind oor jylle praat.